igarren unitatea A, merkattaritza gunean. Zenbat da Berrogeita hamal euro eta berrogeita hamaika esentimo. T Charteleez ordain dezaket? Bai jakina? Eh? Tari. Tekleatu gako ezkututua meserez. Oso ondo, markatu, baina badaukazu erosketa etxera eramateko zerbitzurik? Bai, badaukagu. Zenbat baliotu. Iru euro eta bo entimo. Primeran, tase egin behar da etxera eramateko. Zure datuak behar ditugu. Idazienen el bidea, izena abizenak eta telefonoa. Besterik? Ez, besterik ez. Oso onda, eskerrik asko. Agur.